Elhamdülillah, Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşyifil enbiya ve l-mursalin, seyyidina Muhammedin ve ala aliyyə və sahbə ecma'in, Allahümə yasirlə amrə və işrəhli sadrəyi və ahlul uqtədəmin lisânə yafqəhu qovli Allahümə allimnə mə yənfəğünə və anfəğnə məlləmtənə inəkəntəl alimun hakim Her şeyden önce Allah subhantaların verdiyi nimetləri girişişirilməyə lazımdır. Allahümə allimnə mə yənfəğünə və anfəğnə məlləmtənə Və daimən xatılama lazım ki, Allah subhanət halənin quluna verdiyi neymət, yalnız, yalnız Allah subhanət ona, e, qulun Allah subhanət halə etdiyi şükürlərin nəticəsində artır. Çünki Allah subhanət halə da e, ayədə də buyurur ki, e, bizə şükür edin ki, biz də neyəyək, bizə səviyyələ neyməti artıraq. Və həqiqdən də qulun, e, Allahın qul üzərində olan neymətləri çoxdur. Hansı şey, qul nə qədər e, Allahın neymətlərin ihsa, yəni cəmləməyə çalışsa da belə onu cəm edə bilməz. Və bu neymətlərdən biri də Allaha çox şükürlər olsun ki Allahın rəhməti ilə yığışırıq, Allah əsləmətlərin elmin öyrənirik, səhvləri araşdırırıq, düzəldiririk, bilmədiyimiz birimizi öyrədirik və bunun üçün Allah əsləmətlərin lazım Allah əsləmətlərin Bu camat daha da mövkəm eləsin, evi, ev əhlini, ev sahibini hifsi eləsin, onların bərkətlərini artırsın. Amen. Və biz keçən dərsimizdə səhv eləyəm, isə avlayı bir məhsudun hədisini keçdik. Hansı ki, üç şeydən başqa müsəlmanın qan haram olması və əlavə də bu hədisdə qeyd olunlardan başqalarını da qeyd elədik ki, bəzi məsələlər də var idi ki, orada alimlərinin ixtilafları var və həmisinin orada səhv hədisəri də var və bildiğimiz qədər inşə Allah çatdırabildik. Və bu gündə inşallah Allah, Aburiyyə radiyyələn hədsi də, yəni 15. hədisi də buyurur ki, e, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, mən kəne yuqminu billəhi vəl yömmül əkhir fəl-yəkul qayrın avl yəsmud və mən kəne yuqminu billəhi vəl yömmül əkhir fəl-yükrüm cərəhu və mən kəne yuqminu billəhi vəl yömmül əkhir fəl-yükrüm dəyfəhu rəval Abu Hurere radhiyallahu ki, Peygamber sallallahu alayhi dedi: Kim Allah'a ve ahiret gününə iman gətirisə, ya xeyir danısın, ya da sussun. Və kim Allah'a və ahiret gününə iman gətiribsə, öz ikram eləsin. Və kim Allah'a və qiyamət gününə iman gətiribsə, öz ikram eləsin. Hədisi Buhari və Müslim, yəni ittifaq ediblər, hədsin çıxarışında. Ümumiyyətlə bu hədis öz ə, ə, səhi eytibarlı dərəcəsinə görə Yəni, ən e, güclü hədis sali üçün ki, Buxar Məmüslimin e, birbaşa ikisinin ittifaqından e, toplanmış yəni, hədislərdəndir. Və hədisdə göründüyü kimi hədisin mövzusu, yəni üç hissədən ibarətdir. Birinci Peyğəmbər sal buyurur ki, e, kim Allaha və axirət günə iman gətibsəkdir? <Gülüyor> Ümumiyyətlə, bundan əvvəl ki, dəstədə biz qeyd elədik ki, Ümumiyyətlə, imanın özünün şövbələri var. Yəni, iman əməllədən ibarətdir. Və bugünkü də bu hədisimizdə bu da imanla bağlı hədisdir. Yəni, imanla bağlı əməldir. Hansı ki, hərdən olur ki, imanın əməllərindən bəziləri görürsən, Allah subhadan haqqı ilə bağlı olur. Necə ki, vacibətləri yerini yetirmək, qadağınlarına çək, çəkilmək və bəzəndə imanın əməlləri qulların hüquqları ilə bağlı olur. Necə ki, e, valideynə iqtihat eləmək və həmçinin də bugünkü kimi e, qonuşa yaxşı eləmək, sonra qonağa yaxşı eləmək və s. Və şək yoxdur ki, e, imanın özünün şöbələri olduğu kimi və küfrün özünün də yəni şöbələri var. Düzü dərsimiz bizim əsas o deyil. Sadəcə bir balaca e, anlatma kimi eləyir ki, e, imanın özünün e, şöbələri, dedir ki, iman əməlləri özü üç qismə böyündür. Yəni, dillə, feyillə bir də qəlbin ehtiqadın olan əməllər. Və eyni zamanda da küfrün şöbələri də budur cür. Yəni, dillə küfrü var, əməllə bir də yəni qəlbin ehtiqadıyla. Və imanın da elə şöbələri var ki, o əməllər tərk olunsa, insan E, imanı itmiş salmır. Yəni, mültəq kafir dərədəsinə çatmır. Və eyni zamanda da küfrün şöbələri də onun kimi. Yəni, hansı asililəri eləməklə insan hələ, necə deyərlər, e, kafir, təbəqəsində, e, kafir təbəqəsində düşmür. Yəni, bütün günahlar, asililər, yəni, necə deyərlər, küfrün şöbələrinin olduğu kimi və eyni zamanda itarətlər də imanın şöbələrindədir. Yəni, elə imanın elə əməlləri var ki, onu tərk eləməklə insan e, hələ imanda qalır. Düzdür yoxsa düz deyil? Düzdür. Məsələn, İslamın 5 ərişanından alimlər ittifak edirbək ki, bircə e, ittifakları bircə kəlmək şəhadətdə dəgər onu bilə-bilə bacarırsa, tərk elirsə, o müsəlman saymır. Ancaq namazı xüsusən böyük ittifak, e, ixtilaf var və qalanlarına demək olar ki, ixtilaf cüzdür, aydındır. Və eyni zamanda başqa əməllər. Məsələn, kimsə tutam ki, valideynə itahət eləmirsə, tutam ki, kimsə e, məsəl üçün, qonşusuna yaxşıq eləmirsə, bu, o demək ki, o imanı itib. Aydındır. Baxmələr ki, o əməllər imanın şöbələndən olduğuna görə, hələ elə əməllər var ki, o əməlləri etməsə, o imandan itmir. Amma elə əməl var ki, onu eləməklə imanın olur, imanı itir. Yəni, əməli tərk eləməklə Ə, onun iman etdir və o insan küfür dərəkən düşür və eyni zamanda asilliyə də o cür. Yəni, elə asilliyi var ki, o, o həmən ə, qulu o asilliyi eləməklə küfür həddinə çatdırmır. Ancaq elə asilliyi də var ki, insan asili asilliyi eləməklə küfür həddinə çatır və insana nə hökum verilir? Yəni, kafir hökum, aydındır. Və ə, bugünkü dərsimizdə isə ə, yalnız və yalnız yəni, imanın yəni, əməllərinə söhbət gedir. Belə qədər elədik ki, iman əməlləri bəzi hallarda, görürsən, Allah Subhanahu haqqı ilə bağlı olur və bəzi hallarda isə qulun haqqı ilə. Və bu günki hədisimizdə isə hədsin birinci hissəsi bağlıdır Allah Subhanahu olanın, yəni haqqı ilə, hüququ ilə. Yəni Peyğəmbərəsə salam buyurur ki, kim Allah'a və axirat gününə, yəni iman gətiribsə, ya xeyir danısın, ya da sussun. Bu hədis onu göstərir ki, ümmiyyətlə E, insan e, yaxşı söz deməyə, yəni, əmr olunmuş, əmr olunur. Yəni, insan e, daiman çalışmalıdır dili ilə, e, ya Allahın zikrin eləsin, ya itaətdə olsun, nə ki, xeyir danırsın, əks halda isə insan susmalıdır. Nedə ki, Peyğəmbər s.ə.v. Əsad ibn Ascan hədsində buyur ki, Qültu ya Rasul al-Avsini, qalb həltəmlük lisəni, qültü mə əmlük idələm əmlük lisəni. Qal, fəhəl temliku yedək, quldu, fəmə əmlük əzələm əmlük yedək, qal, fələtəkul bilisənəki illə mə'rufan, vələtəpsud yedəki illəh ilə xeyr. Asval ibn Aslamın hədsində, Peygamber sələmə -səl dedim, yani Aslam buyurdu ki, dedim ki, ya Rasul, mənə tövsə ver, mənə nəsiyyət ver. Peygamber sələm buyurdu ki, sen öz dili və çıxa çıxabilirsən, dedim ki, ya Rasulallah, Əgər mən öz dilməyə daha sahib çıxa bilmirəmsə, onda ta mən nəyə sahib çıxa bilərəm? Dedi ki, sən öz əlinə sahib çıxa bilərsəm mi? Dedim, ya Rasulullah, əgər mən öz əlimə sahib çıxa bilmirəmsə, bəs mən daha nəyə sahib çıxa bilərəm? Onda Peyğəmbə s.ə. ona qayit edir ki, sən deyil, dilinlə yalnız və yalnız məğruf, yəni yaxşı sözlərdir və öz əlinin yalnız və yalnız yəni xeyri uzaq. Və bu da onu göstərir ki, insan öz dili və əli ilə, yəni çox itaatlər və çox asiliylə, yəni edə bilər. Və ən çox da tövri edilən də, necə ki, bundan əvvəlki hədislərdə qeyd edildi ki, insanın dili ilə olan, yəni xətalarıdır, günahlarıdır. Və başqa hədisdə isə e, Abu Reyhan hədisində Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, "İnna ar-rajula yatakallamu bi məyetəbəynə mə fiha yəzillə biha fi'n-nar ab'ədə mə bayna'l-məşriq mə vəl-məğrib. Abu Riyanın e, Buxar məsim ittifaqı ilə hadisəsində peyğəmbər buyurur ki, həqiqətən bir kişi e, elə bir söz danışır ki, bu ona orada heç bir şey bəyan olmur. Yəni danışanda danışğın bilmir o hansı mövzuda danışır, hansı mənada danışır. Ən xeyirə danışır, şəərə danışır, özü də dərk eləmir və deyir bu danışmaqla artıq o özünü məşriqlə məğrib arası qədər məsafədə özünü, yəni cəhələmin olduğuna, yəni tullamış olur. Və həmçinin İmam Əhməd də bu cür, Aburiyyədən bu cür rivayət rəvat edir və buyuruyor ki, həqiqətən bir kişi e, bir kişi elə bir söz istifadə edir və o danışığı inanda heç bir şeyə fikir vermir. Yəni elə bir söz danışırsa mənasını dərk eləmək heç onun düşüncəsində gəlmir və bu danışmaqla o özünü 70% payız cehənnəmin oduna yəni tullamış olur. Və həmçində Buxarın hədisində Əburheydan Peyğəmb peyğəmbər, peyğəmbər s.ə.m-dən Əburə el rivayət edir ki, həqiqətən bir kişi Allah Subhanahu razılığına gələn bir söz istifadə eləyir və özü də ona fikir verir ki, bu Allah Subhanahu razılığını danışan bir sözdür və Allah Subhanahu onun bu sözlə onun dərəcələrini qaldırır. Və həqiqətən də bir qol deyir, elə bir söz danışır ki, Allah onun qəzəbinə düçar olan sözdür. Və heç o sözə də fikir vermir belə və o deyir, onu cəhənnəmi odunda salır. Və həmçədə İmam Əhməd Süleyməli bin Süleymənin ödüz anasına rəvayət eləyir ki, bir gün mən eşitim ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir, bir kişi e, cənnətdən o qədər yaxınlaşır ki, hətta onunla cənnət arasında bir dilsə qədər məsafə qalır. Və o elə bir söz danışır ki, o e, Mədinə ilə sənin arası məsafəsi qədər, özünü cəhnnəmin yan oduna atmış olur. Yəni özü ilə cənnəti bir o qədər uzaqlaşdırır. Yəni məddə ilə səhn arasında hadəsə hadəsə min neçə yüz kilometr, yəni təxmini məsafədir. Yəni bu hədis ona göstərir ki, bir qol, bir qol. Yəni cənnət əhlinin amellərini edir, edir, edir və o dərəcədə yaxınlaşır ki, cənnətə hətta onunla cənnət arasında bir dilsə qədər məsəvə qalır. Və sonra elə bir söz işlədir ki, özü də onun mənasını dəşkil etmədən, etmədən belə elə bir söz işlədir ki, o o məsafəni, düz, özünlə cənnət arasında məsafəni mədinə ilə sənə arası qədər, yəni özünü cənnətdən, yəni uzaqlaşdırır. Və həmçinin də e, Peyğambə S.S.U.M. Həbibiyyənin hədisində buyurur ki, Kələmü İbn-i Ədəm Əleyhi illə lələhu Kalam ibn Adem alayhi la lahu illa al-amr bil ma'ruf wa an-nahy anil munkar wa zikrullah az-zawajan. Yani Umm Habiba dedi ki, ə, bütün adam övladının sözü nə nitq eləyirsə, nə danışırsa hamısının əleyhinədir yalnız və onun üç şeydən başqa. Hansı ki ə, Allah subhanahu tealanın yaxşılığını əmr eləyir və insanları pisdən çəkinir və Allah subhanahu tealanı, yəni ki İnsanın nitq elədiyi, yəni bütün danışıqları onun əleyhinədir. Yəni qiyamət günü o danışıqları onun üçün yəni, üzərinə hüccət qaldıracaq. Yalnız, yalnız üç, üç cür danışıqından başqa, ya nəyəsə, yaşıqla əmr eləyibsə onlar istisna olur, ya ə, Allah səhəni zikr eləyibsə onlar istisnadır, ya da ki insanları pisliyidən çəkindiribsə. Yəni, Həmçində onu da qeyd eləmək lazımdır ki, Ümumiyyətlə, insanın danışığında belə bir söz, üçüncü qism, söz yoxdur. Yəni, kimsə elə bir söz danışsın, mədsin yoxdur. Bu, savab da döyül, günah da döyül, ikisinin ortasında, belə bir şey yoxdur. Çünki Yahya ibnəbi Kəsir, e, rəhmalı, bu düz ravilərdən olub, tabinlərdən olub, deyir ki, e, rivayət eləyir ki, bir gün bir kişi, e, deyir ki, təəsəl himar, yəni təəsəl sözün də mənası da, elə bir peşman oldu, rüsvay oldu, Sonra artıq hədər getdi, mənası bu cürdür, çünki o məşhur hətisə gəlir, Təəsəl -əbdül, Əbdül dirhəm. Və mələklər sağ qolundakı, çindəki mələk deyir, mən bunu nəyə yazım? Savaba getmir, əməli gəlmir. Və sol çində deyir mən bunu nəyə yazım? Bu da deyir, günahda, günah işlərilən səviyyədə olan da söz deyil və bu zaman artıq Allah spontala sol çində olan mələkə əmr edir ki, sağ çini yazmadığını sən yazsın. Və bundan göstərir ki, hətta insanın ağzından çıxan, e, savab olmayan, e, o üç cür sözdən ibarət olmayan o cür sözlər də belə artıq savaba deyilsə e, dərhala hansı məsələ yazılır, yəni günah, günah olan yəni, dəftər yazılır. Bu hədisdə düz hədisin e, müəllib burada istinadında e, qeyd edilir ki, bunu Əhməd Abu Davud gətirir, düz hədisin e, həmiz imam həkim də bu hədisi səhirləşdirib. Hər bir halda yəni, qeyd eləmək lazım ki, yəni, insanın e, dilindən tələffiz olunan, nitq olunan söz danışıq üçüncü qismi yoxdur. Yəni, ya o savaba gedir, ya da ki, istəyir-istəməz, avtomatik olaraq onun günahına yazılır. Aydın, onun görə insan görə hər bir halda yəni, öz necə deyərlər e, tələffiz elədiyi danışına yəni, fikir verməlidir. Və həmçində Əhməd, e, İmam Əhməd Abudavudinə sahib, rivayetlər gətirilərik ki e, o göyüm ki bir kiməsə oturarlar və onlar e, məclisdən duranda əgər Allah Subhanahu taalanın e, xatırlamaqlarsa həmin məclisdə, yəni o məclis boş-boş e, məclis olarsa və qutaranda məclis bitəndən sonra Allah Subhanahu xatırlamamış durarlarsa, o deyir o göyüm deyir e, eşqə ətinin ətrafından eşqə ətrafından durmuş bir göyümə bənzər və onlar da həmin gününə Həsrət qalarlar. Yəni, o günkü qiyamət günü onlara həmən əməllərə ərzə olunanda, onlar həmən günlərə yəni, həsrət qalacaqlar. Necə ki, bəzi sələflər buyurur ki, e, qiyamət günü deyir, Adəm evladın üzərinə onun ömrünün saatları göstəriləcək. Yəni, ömrünün günün saatları göstəriləcək və hər bir saatı hər bir günün saatlarına isə onun qəlbi, çiçələyərək, yəni parça-parça olaraq, yəni həssədlə, yəni o saatlardan, o vaxtlardan bəhaladır. Və həqiqətən də, yəni bu cürdür. Əgər biz fikirləşsək ki, ə, bizim ömrümüzü Allah Sübhana 60, 70, 80 il ə, müddətində bizə ömür veribsə və hər bir bizim günümüz necə ki, Ablə bir Məhsud Radiyallahu deyir ki, insanın ömrü günlərdən ibarətdir. Və deyir, hər gün insanın hər gedən gün onun ömrünün bir hissəsini qopardır. Necə ki, deyir? Ağacdan tökülən yarpaqlar kimi. Düzlük, e, payız girməmişdən, yayın axırından, payızın əvvəlindən hələ yarpaqlar saralmamış. Ağacdan başlayır, augustun axırı, sentabrin əvvəlləri, ortaları. Bahşir ağaclardan, onu ağac babanlar daha yaxşı bilir. Bahşir artıq ilk zəif yarpaqlar tökülməyə. Artıq bu, E, payızın gəlməsinin, qışın gəlməsinin əlamətidir. Və ona baxan ağaca da nə qədər saysa da onu saya bilməyəcək. Niyə qədər? Çünki o qədər boğulur ki, onun yaxşı yarpaqları. O sarılar çünki zəifliyib tökülür də, hiss olunmur. Və tədrisən günlər keçir, ay keçir və bir də görürsən ki, artıq noabın axıra, oktabın, dekabrın əvvəlləridir və görürsən ki, ağacın üstündə say ilan yarpaqlar var. Və o yiyəsi artıq az olanda artıq bilir ki, get-gedə qış gəlib, aydındır. Yəni, tam, az tamamilə yarpağlardan ürüyən olur. Və eyni zamanda ömür də bu cürdür. Yəni, insan nə qədər cavandı, nə qədər nəşiddir, nə qədər gücü var, qüvvəti var, insan ömründən gedən günlərə fikir vermir. Deyir, ələ həmdürlə, cavanam. Bugün bir şey eləyir, gördə eləyənmədir. Güç səhmədir, ələ həmdürlə, sabə eləyərəm Yaş olur, deməli, 20, 30, 40, 50, 60 və görür ki, artıq həmən o gücü, həmən o cavanlığı özündə qalmayıb artıq. Onda artıq o insan, əgər müsəlman idisə, o get-gedə bilirək, əyağı qəbirə yaxınlaşır, düz deyil. Və artıq çalışır ki, əməllər eləsin, nafili oruclar tutsun, görür, bədən imkan vermir, qocadır, təzi qalxır və ya təzi küşür və hərədə bir cür xəstəli var. Və həmdə sə arıyır. İstir gecələr namaz qılsın, qiyam eləsin, görür yox, onun daqiqən çox dayanmır. İstir sünnə namaza nə riayət eləsin, görür yox, heç fərzi düzgün yerinə yetirsə bilmir. İstir e, fərz oruzun tutsun, görür yox, 5 gün tutur, 3-cü bədən desə sağlam imkan vermir. İstir sələqə versin varının dövlətindən, görür yox, işləyə bilmir, oğlunun əlinə baxır, oğlu da kasırdır. Aydındır? Ömürdü insanın bu cürdü. Və hər qiyamət Hər gün o əməlləri, hər gün günəcə baxın gün sələfə gözəl söz deyir, deyir. ki, qiyamət günü deyir qulun ömrünü, ömürləri, ömrünün saatları onun üzərinə ərz olunacaq. Və hər saat üçün hansı ki o saatlarında Allah Subhanahu zikri eləmiyibsə, o saatlar üçün nə o insan? Həssətlə, yəni qalbi dik dikə parçalanıb, yəni həssət qalacaq o günlərinə, Aydındır? Onda o arzulayacaq, necə ki, Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə də iman gətirməyən halına kafirlərdən bəhs eləyəndə, deyir, onlar qiyamət günü halını görüb, istəyəcəklər dünyaya qayıt arıqsın. Hansı ki, müasir alimərdən biri gözəl xütbədə, gözəl danışır. Deyir ki, baxın, deyir, həmən o kafirlərin halına, deyir, onlar qiyamət günu vəhşətini, dəhşətini, o cür sıxıntısını, ağrısını, o cür istirabı, o cür imtahanı, o cür... Ə, qiyamətin halların görüb, onlar ə, arzulayacaqlar, kəşk bizi qayıt aralır. Çünki ayıda Allah s.a. buyurur, aydındır, amma onlar qayıt aralılmayacaq. Amma dir, müsəlman dir, elə dərik eləsin, elə təsəvvürləsin ki, Allah s.a. bunu artıq o haqq hesabdan qayıt arıb, ona zamanət verib, kafirə vermir, o müsəlmanın ömrü verib, niyə görə? Çünki Allah s.a. səni, məni bu müəmin qulları o kafir təbəqəsinin içindən seçib. Ən böyük nəyimə ki, Allah Tala artıq səni seçib. Sən artıq sənə icazə verilib o talladakı becərməyə. Çünki sənin qəlbivə İslam toxumu, iman toxumu daxil olub. Və Allah uثمانda səni onların ayrıb seçib. Baxın görün nə böyük nəyimədir. Nə qədər dünyada insanlar var. Azərbaycan üzrə nə qədər insanlar var. Ancaq heç çoxunda hidayət yoxdur. Varı var, dövləti var, mülkü var, nəyi var, nəyi var. Amma qəlbində iman yoxdur. O həmin axirət gününün tarlasına girməyib. O axıra günün tağlasından, o qiyamətin, cənnətin ən axırıncı insana verilən təbəqəsindən, dərədəsindən qat-qat milyard dəfələrlə cüzü bir hissədədir. Amma Allah subhanələ sənə bu imanı gəlbə iman toxunu səpməklə, orada toxumu qoymaqla, sənin sinəvi İslamı açmaqla sənə Allah subhanələ həmin tağlayın edib, icazə verib. Artıq bir növ Allah ismindən razılığını qazanmışsan o tallığa girməyəcəm və sən də artıq fürsətin var ki, axirət üçün özün üçün əkib becərəsən. Aydındır? Və o sələfin də gözəl sözləri var. Deyir, elə bil ki, sən artıq qaytarılmışsan və indi deyir, tərk elə elə tərk elədiyin əməllərini indi burada deyir, çalışdır, bərp elə. Və qul da bu cür olmalıdır. Yəni bu düz biz sələflərin bu cür halların oxuyanda düz bizim üçün qəribə gəlir. Amma həqiqətə baxanda Heç bir çətinlik olmadan insan bunları bu dünə ilə yaşayabilər. Aicə hər gün insan evindən çıxıb, elə e, avtobuzda yanacaqına gedə-gedə müəyyən məhsələ var. Orada Allah-u Səhər zikri eləyə bilər. İşində, gücündə, yəni heç kim e, işdə olduğu müddətin bütün saatların, bütün dəqiqələrin müştəri ilə, işçi ilə və yaxud da ki, müdürlə ünsiyyətlə olmur. Orada müəyyən məhsələ var. Həmən o məhsələrdə qul Allah-u Səhər zikrinlə, yəni zikirlərini fayda Nədə ki, e, Ömər Aradiyalan buyuruyor ki, kimin deyir e, danışı çoxalsa, yəni e, nitki çoxalsa, deyir, onun dil artıq xataları çoxalacaq. Kimin deyir xataları çoxalsa, onun dil günahları çoxalacaq. Kimin deyir günahları çoxalsa, o deyir o da daha yaxın odur. Yəni əslən, insanın özü nitki elədiklər, əgər insan özü susubsa, Ona görə heç bir ona günah yazım var. Amma insan artıq nitq eləməyə, danışmağa başluyanda artıq onun danışıqlarını mələyə qeyd eləyir. Yəni ya günaha ya savaba. Və Ömər rədillaha buyurur ki, insan deyir, nə qədər bir çox danışırsa, bir o qədər deyir, onun xətaları çox olar. Və nə qədər çox xətalar çoxalarsa, bir o qədər onun günahları çox olar. Və nə qədər günahlar çoxalarsa, o insan günah çoğaldıqca O da, deyir, yəni daha yaxın olur. Və həmçinlə sələflərdən bir oğlan, Muhammed ibn Əcilən buyurur ki, həyətləndə, deyir, e, danışıq, kəlam dörddür. Birinci, deyir ki, sən Allahusfana zikir eləyəsən, ikinci, Quranı oxuyasən, üçüncü, e, sən, deyir, elimlə, ö, elm soğuşasən, elm öyrənəsən e, və dördüncə odur ki, sən, deyir, özü və aid olan Ə, dünya işlərindən, yəni danışasan özünə aid olan dünya işlərindən danışın və həqiqətə də gözəl, yəni bu təqsimdir ki, bu ümumiyyətlə insanın tərəfəsə elədiyini, bu dörd hissə bölünür və eyni zamanda da ə, düzü quran özü də zikir, salisə də belə bu artıq Quranın zikiri ilə, yəni gündəlik olan zikirləri, yəni ayrı-ayrı, yəni təqsimatda gətirib. Və həmçində Əbu Bəkir Sıddiq rəziyallahu nəhu buyurur ki, Bir gün o, deyir, öz dilini tutardı və deyir ki, deyirsən, deyir məni, deyir. Elə bir ki, mənası, Avrana-l-Məvarid mənası o da ki, yəni sənin ucbatından mən, deyir, o cür yerləri görəcəm. Yəni insan ki, əgər insan, tutam ki, heç bir danışıb, belə məsələn, ibadətində, itaətində olsa, şəxil edir ki, Allah s.ə.q. ona, onun cənnətin göstərir, cənnətdə onun yeri bərqəri olur. Ancaq o insan ki, dilini nə qədər çox xatalar eləyirsə, nə qədər çox günahlar eləyirsə, o dilin ucubatından insan gedir cəhənnəmin elə bir təbəqələrin, tayların köçü, keçib gedir. Düzü, tövvid əhlinin, müsəlmanın son yeri cənnət olmağına baxmayaraq, ancaq elədiyi günahlara görə də o cəhənnəmi görür. Və o Bəkir radiyyələrinin dediyində də məqsəd odur ki, yəni sənin e, ucbatından, sənin elədiyilərimdən dolayı mən deyir o, cür, o cür yerləridir görəcəm. Yəni bu da onu göstərir ki, insanın dilidir ki, insanı o cür yerlərə aparıb, yəni sürükləyir. Və həmsində qeyd elədiyimiz kimi, hər bir məclisdə də Allah subhanətə alanın yəni, zikri olunmayan məclisdə Beyni Məhəmmədci, çünki Peyğəmbər s.ə.s. səhih hədisdə gəlib ki, qiyamət günü qul düzə hədisədən birini qeyd edədik. Qiyamət günü qul əgər ə, o məclisdə şeyxə Allah Subhanahu ta'ala-nın o məclisdən qalxıbsa, qiyamət günü onlar o məclisdə məclisə o, o, o, o elətdiklərini gör həssət qalacaqlar. Yəni peşmançılıq edəcəklər ki, onlar o məclisdə, yəni Allah Subhanahu ta'ala-nı yəni qalxıblar. Və qeyd elədiyimiz kimi bu hədisin düzü, e, bu dinlə danışmaq e, barəsində e, ümumiyyətlə ravahətlər çoxdur. Və həmsində e, burada əsas məqsəd Peyğambəs Azəm dediyi, kim e, Allaha və ahirət gününə inanırsa, ya xeyir danışsın, ya da ki, dir sussun. Yəni, burada da xeyirdən danışdır ki, Ümumiyyətlə, bütün danışlıqlarımız qeyd ediləcəndə onu göstərir ki, həyətində insan ya xeyir danışmalı, ya Allah S.H. zikri ilə, ya Qurana oxumaqla, ya yaxşılığa əmr elək, pisliyədən çəkindirməklə, bu cür işlərlə məşhur olmalıdır, ya da ki, əks halda isə insan susmalıdır. Çünki onun bu cür xeyir olmayan məsələləri danışmağı, Yalnız və anlız qulun, yəni əlehinədir. Yəni qul bilməlidir ki, hər kəlmə tələffüzü ilə elədiy görə o qiyamət günü Allah söndə yahanda yəni sormulacaq. Və ikinci isə hədisin qismi isə peyğəmbər sən buyurur ki, kimdir Allaha və axirətə inam gətirirsə, öz dil qonşusuna ikram eləsin. Və bir rivayətə gəlib ki, qonşunun nəzə diyərlər qonşu əziyyət verməkdən, qonşuya əziyyət Yəni çəkilsin. Bu işəq görürdü ki, ümumiyyətlə qonşuluq haqqı Quran-ı Kərimdə özün əksini daha geniş tapıb. Eyni zamanda sünnələlər Peyğəmbərimizin sünnəsində də o əksini tapıb. Və qonşu barəsində isə Peyğəmbər sallalləmin bəzi hədislər, düzü Buxari mismin hədisləri deyil, qeyri Buxari mismin həssəsində qeyd olunub ki, bir gün Peyğəmbər sallalləmin yanına, yəni bir kəs qonşusuna şikayət elir və Peyğəmbər əmr edir ki, Yəni, e, haq, e, necə deyirlər, qədərini bildirsinlər və bildirir ki, qonşu 40 şimala, e, 40 ev qabağa, 40 ev arxaya, 40 ev sağa, 40 evdə, yəni soldur. Və şək yoxdur ki, bənzi ribatidə o istiqamətlər bildirilməyib, sadəcə 40 gəlib, aydındır və umumiyyətlə e, qonşun da ən yaxın qonşularda insanın e, divarına olan, ə hasana yaxın olan qonşular aydındır çünqonşunun özün dərəcələri var və eyni zamanda da İslam şəriətində də yəni qonşular üç cür qonşu yəni təqsimatı var. Yəni qonşular üç qismə bölünür. Birinci qism e, sənin qohumun olub və sənin müsəlman qardaşın olan. Yəni qan qardaş deyil müsəlman qardaşın. Yəni müsəlman olan Və bu cür qonşu, yəni bu o deməkdir ki, qonşu ümumiyyətlə üç cürdür. Birinci, müsəlman olan, ikinci, müsəlman olub qohum olan, üçüncü də e, qonşu olub kafir olan. Aydındır. O qonşu ki, ki, müsəlman qohumdursa, bunun sənin üzərində üç haqqı var. Birinci, qardaşı haqqı, din haqqı, ikinci, qonşuluq haqqı, üçüncü də qohumluq haqqı. Aydındır. Ər o qonşu ki, Əgər sənin din qardaşını qovmaq əlaqan yoxsa, onun sənin üzərində iki haqqı var. Birinci qonşuluk haqqı, ikinci də qardaşılık haqqı. Əgər o qonşu ki, kafirdir, sənin din qardaşın deyilsə, onun sənin üzərində bir haqq var, o da hansı haqqıdır? Qonşuluk haqqı, aydındır. Və bir gün Peyğəmbər s.ə.viyyəna bir qadın qonşusundan şikayət edir və buyurur ki, Ya Rasulullah, mənim bir qonşum var vədir gecələr namaz qılır, gündüzə oruş Yəni, salih həm ibadətləri gözəldir, amma ki, dili ilə deyir, qonşusunu necə deyir, e, əziyyət verir. Və Peyğəməsəm deyir ki, lər xeyrə fiyhə, onda xeyr yoxdur, hiyə finlər, o dir -oddadır. Və bir rivayətdə də gəlib deyilək ki, ya Rasulallah, mənim bir qonşum var, e, nə gecələr namazlı, nə günlə oruçdursa, ilə də 5 ərşanı yəni yerinə yetirir. Onca deyir qonşularla, yaxşıdır qonşularla şikayət eləmir və peyğəmbərəm onu, yəni cənnətə müjdə verir. Aydındır? bu da onu göstərir ki, sadəcə qonşu ilə o cür davranmaq insanın cənnətə girməsə səbəb olur. Hansı ki, bir hədisə peyğəmbərəsə salam ki, Cəbrail deyir mənə o qədər deyir qonşumdan tövsiyə elədi ki, və mən elə bildim ki, o mənə varis qalacaq. Yəni bu da o deməkdir ki, qonşun o qədər tövsiyə eləyib ki, Cəbrailəsə peyğəmbərəsə sələmə, yəni, O qədər onu yaxınlaşdırıb ki, Peyğəmbər salam onun yaxınlığını elə təəkdilib ki, o artıq onun qohum əqrəbəsi yerindədir. Öləndə ona varis çıxacaq. Görün nə boyda qonumluq, qonşuluq haqqı var. Və bir gün e, əla həmsində Peyğəmbər solsan bir gün solsa ki, ya Rasulullah ən böyük günah hansıdır? Peyğəmbər səsələ buyurur ki, Allaha şərik qoşmaq hansı o səni e, yaratdığı halda. Vədir ikinci hansı? Peyğəmbə səlam e, başqa bir günahın təbəqəsindir və üçündüdə isə Peyğəmbə səhsələ buyurur ki, sən öz qonşunun e, qızı ilə, halalı ilə zinə etmək. Düzü, bəzi irvətləri qızı gəlib, bəzi irvətlə isə həlilə gəlib, yəni artıq ora zövcəsi daxil deyil, ümumiyyətlə qonşunun qadın xeyləğinin. Yəni bu o deməkdir ki, ümumiyyətlə zina özü İslamda bəyənilməyən, yəni böyük günahlardan biridir isə, Ancaq qonşunun qadrı ilə, qonşunun qızı ilə, qonşunun qadrı ilə zizə eləmək isə o zinanın dərəcəsini daha da şiddətləndirir. Aydındır. Yəni, qonşu olubar. Niyə görə? Çünki qonşu səni ən ağzından özünə yaxın bilir. Aydındır. Və o, səni o yaxınlıq ehtibar elədiyi halda, səndən o feyli görəndə, O, başqası eləməkiniz bə bəzi vaxtədə gəlib ki, səni peyəməsən buyuruyor ki, e, başqa bir qadınla ondan ayrı ailə qadın zinə eləmək daha yüngüldür. Nə ənki deyir? Qonşunun qadını ilə dizinə eləmək. Və həməsən peyəməsən ki, başqa bir adamdan on nəfərdən oğulluq eləmək daha yüngüdür. Bəzi vaxtədə e, rəqəmin sayı gəlməyib və deyir, ancaq deyir, qonşudan oğulluq eləmək ondan daha da şiddətlidir. Və bu da onu göst ə e, qonşu haqqı həqiqətən də çox böyük. Hansı ki, bir gün Peyğəmbər sallalləm buyurur ki, insan evində yemək bişirəndə ətin suyunu neynəsin, bir çox eləsin. Səbəb nədir? Qonşuna verməyəndən ötəri. Peyğəmbər buyurur ki, həqiqətən dediyi ki, əgər sizin evinizdə ət bişirsə və onun suyunu çox eləyin ki, ondan qonşumuza da neynəyəsiz, qonşunuza da yəni verəsiz. Və bu da onu göstərir ki, ümumiyyətlə İslamda konşu haqqı çox, yəni mühümdür. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi baxmayaraq ki, baxmayaraq ki, Əvvəl Məkkə dövründə müşriklər ona əziyyət verdiklər halına baxmayaraq, ancaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi yenə də öz qonşulara nəyin idi? Ziyarətindən qalmırdı. Düzü rivayət olunur ki, bir gün hərdəvə deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi bir dənə qadının evin aşağısından keçəndə o qadın evinin zizminli Peyğəmbər onun üstünə tökərdi. Üstünə tökərdi və bir gün Peyğəmbər səhəm deyir həmən oradan kesəndə görürək üçünə işinə tökülmədi və təəccümlərin öyrənir, deyirlər deyirlə ki, bəs qadın xəstələnib. O qadın da Peyğəmbər səhəmə birbaşa tanımır və Peyğəmbər o qadının ziyarətinə gedir və qadın bilir ki, bu da müsəlmanlardandır da və Peyğəmbər səhəm o ilə o cür gözəldir o ki, qadın qadın bilir ki, deyir, e, e, Allahın Peyğəmbəri Mühəmmədi yox, deyirsən, olmayıydın, deyir. Ali, o tanımadı halda gör o onu əziyyət Məhəmməd peyğəmbər s.ə.s.əm əziyyət yeməyinə baxmayaraq peyğəmbər s.ə.s.əm onun qonşuluq haqqını unutmur və onun ziyarətinə gedir və o ünsiyyətdən sonra isə qadın qayıdı bilir ki e, peyğəmbərdir Məhəmməd yoxdursa o olmalı idi. halbuki o insan özü isə peyğəmbər s.ə.s.əm və həccin də bu ikinci qismi də yəni, qonşulun qonşuluğun haqqı ilə bağlı hansı ki həccin mətninə gəlib ki e, Allaha və axirə gün kim gətiribsə qonşuna ikram eləyirsən və dedi ki, bəzi vəziyyətdə isə gəlib ki, qonşuna əziyyət verməyirsən və qonşusuna ikram eləmək də qonşusuna yaxşılıq eləmək deməyik. Aydındır? Çünki ola bilər sən işləyirsən, qazanırsan, qonşunda çətinlik ola bilər, qonşunda e, problem də ola bilər, onun imkansızlığı ola bilər və hər bir halda sən qonşunu özündən, öz evindən ayrılmaz bir hissə kimi yenə yəni, qəbul etməlisən. Yəni əgər sən evi qonşunun ac ola ola necə bəzi rivayətlə gəlib insan evində çörəy yeməsi, rahat çörəy yeməsi deyir düzgün deyil. Yəni, bu cür rivayətlər səhvlərdən çox gəlib, yəni haqqı ilə bu da onun göstərir ki, İslam dinində xüsusən də yəni qonşuluq haqqına yəni xüsusi, yəni fikir verilib. Hətta Fiqhi məsələlərdə də bu cür məsələlər araşırılmıca İmam Əhmədin Şafi'nin rəylərində var ki, əgər e, qonuşunun dibində, ağacın dibində, e, e, hasılarının dibində, e, e, əgər ağac əkilibsə, e, sən öz e, həyətində, öz hasılarının dibində ağac əkilibsənsə və ağacın bir qismi bu dağı qonuşunun tərəfinə keçibsə, ağacın qonuşu tərəfində gətirdiyi meyvələr kimi məxsusdur? Artıq qonuşu, aydındır. Təsəllim görb. Bax mənək ki, ağacın əsli sənindir, sənə kimisən, becərimisən, ancaq sənin qonşu və keçiklərin ötəri isə onun ə, həyətinə müəyyən qism körcə saldığına görə, orada o torfağı yarasız elədiyinə görə əsli sənin olmağına baxmayaraq, Qonşumun hissəsində olan e, bu dağı kimi məxsusluğu, yəni qonşaya, düz onu kəsimə eləmək, sadəcə onun meyvələrini dərmək, o meyvələr kimi məxsusluğu qonşaya, yəni ona görə ağacın yəsini halallıq almaya bilər aydındır. Yəni bu da onu göstərir ki, İslam şəriətində ümumiyyətlə qonşuluk haqqına çox xüsusi yəni fikir verilib, həmçində e, Quranda və sünnədə ona e, xüsusi yəni yer verilib. Və hədsin üçüncü qismində isə Peyğəmbə Səhsən buyurur ki, kim Allahə və axirət günlə iman gətiribsə, öz e, qonağına ikram eləsin. Qonağını ikram eləsin. Və qeyd, elə, qeyd eləmək lazım ümumiyyətlə, e, qonağı ikram eləmək. Qonağı ikram eləmək e, Peyğəmbə Səhsənə gəlib ki, qonağın ikramı neçə gündür? Üç. Birinci günü vacibdir. Yəni, bütün naz neyməti ilə birinci gün o, həmən ə e, nimətdən də vacibdir. 2 günü ondan biraz yüngül olur, üçüncü cü gün ondan biraz da yüngül olur. 3 sonra isə qalan günlərsə nədir? Artıq e, qalmaya bilər. Daha doğrusu qalmır. Aydın, əgər 3-dən sonra artıq yenə qalıbsa, artıq ondan keçənlər, o nə qonağına təqdim etsə, o artıq nədir? O sədaqətdir. Və həmçində bəzi hədisdə gəlib ki, e, peyğəmbər (s.ə.s) buyurub ki, e, qonağa halal olmaz. Əgər gəldiyi evdə qida yoxdursa onun evində gecələsin, yəni evində qalsın. Yəni, bu da onu göstərir ki, qonağa iqram eləmək, qonağa iqram eləmək, yalnız və insanın əgər evində artıq qidası varsa ona aiddir. Hansı ki, məsəl üçün, tam ki, bir kəndə qonaq gəlibsə və o kəndi gələn qonaq deməli diyor ki, mən əlik ilə gedirəm və yaxud mən malik ilə gedirəm, filan kəsir, xeyr. Əgər o, o kəsinin evinə gedə bilər ki, əgər o kəsinin evində artıq qidası varsa, əgər onun qidası yoxdursa, nəinki özü yemək, heç qonaqına vermək yoxdursa belə, o insanın evinə qonaqlı, məcburən onun evinə getmək ki, yox, sünnədəndir üç gün, sən mənə evinə qonaq sağlamsan, bu dür şey dində yoxdur. Aydın o əksində isə, ben onu bəyənmək, qadağın eləyib o dəməliyək. Əksində, Qonaq o evdə gelib qonaq qala bilər ki, o evdə artıq ona veriləcək ağ var, yatmağa yeri varsa, əl bir adamın özünün bir dənə balaca otağı varsa, ailəsi, uşağı, külfəti ordadsa, atana sordadsa, o qonaq hal edəcə ondu. Aydındır? Və bu baxımdan da e, o cür qonağa ikram eləmək, ona ikram eləmək gücü çatan insanların, yəni evində olmalıdı. Və həmçində bəzi rivayetlərdə gəlib ki, Ə bir e, insan bir elə obaya qonaq gələbsə və orada cəmiyyətdən ikram görməyibsə, o insanın haqqı var ki, özünə aid olan, yəni daha doğrusu özünün qidaqısı üçün gedib kimnəsə götürsün. Aydındır? Bu artıq onun üçün, yəni oğulu kimi sayılmır. Düz boydmaydı, kimsə getdi bir dənə evə, kəndin içində bir 10 dəqiqə dayandı, qoy heç kim çağırmır, bir dənə qoyun, bir dənə quzu mənim haqqımdır. Yox, belə şey yoxdur. Yəni o şəriət o şey icazə verir çünə hansı o e, yemə ilə e, ölüm təhlükəsinin özündən azaldır. Yəni, getdi, məsəl üçün bir dənə çöyrəyin götürdü, almasını götürdü və yaxud və s. Bu, oğulluq sahibi. Niyə görə? Çünki əslən, o qonağa ikram eləmək o kənd əhlünün üzərinə vacib olur. Aydındır və baxımdan, əgər o ikram görməyibsə, o insan gedib e, özünə aid olan, yəni öz iqramının, e, e, e, çərçivəsində o özünə aid olan, məxsus olan, yəni qonaqlıq əşyasından, qonaqlıq qidasından götürüb, yəni faydalana bilər. Necə ki, Peyğamb İmam Muslunun hədsində üç gün barəsində Peyğəmbəsən buyurur ki, Əddiyə fədutələtədə əyyəm və cəizədə e hu yomun valə ilə وَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بَعْدُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُؤْثِمَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ قَالَ يُقِيمُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يُكْرِهِ بِهِ إمام مسرواطي li peygamberəm buyurub ki qonaqlıq deyir 3 gündür 3 gündür və onun birinci günü birinci günü onun yəni caizəsidir Yəni, bütün nazlə, neymətlə o qonaq o cür, yəni, qarşılayır. Və deyir, üç gündən sonra, əgər üç gündən sonra, daha doğrusu, birinci günü, qonağın ilk günü, onun üçün qonağın hədiyəsidir, yəni, ə, bütün naz neyməti süfrəyə qoyur və ə, bundan sonraki günlərdə isə o onun üçün sədəqədir, yəni, qalan iki gündə. 1 gün kim olmur? Əsas onun qonaqlıq günü 1-ci olur, qalan 2 günlərsə sələqədir. Və digər peyğəmsan bu elə ki, qonağa halal olmaz ki, e, onun evində qalıb evliyəsini günah günahlandı, günaha batırmış halda olsun. Deyilər, yərar olsa, bəs bu nə tələ oldu onu günaha batırır? Deyir ki, onun evində qalır və onda heç bir şey yoxdur ki, onu, yəni qonaqlıq eləsin, onun üçün qonaqlıb eləsin, aydındır? Yəni, əgər sən onun evinə qonağa gəlmişsən, onun evində heç sən yoxdursa, artıq sən onun evini günaha batırırsan. Bunun heç sənə yoxdur sənə təqdim eləyəm. Aydındır və baxımdan da Peyğəmbər səhələm buyurub ki, insan, ə, əgər ə, qonağın, ə, daha sonra qonaq gəldiyi adamın heç bir şey yoxdursa onun üçün təqdim eləməyə, onun evində qalma artıq ev sahibinin, yəni ə, günaha, yəni sürüşləməz, günaha, yəni aparmasıdır. V Bu hədis, yəni məna etibarı ilə yəni gözəl hədislərdən biridir. Hansı ki, bu hədisdə həm Allah Subhanahu haqqlarının, həm də qulların bəzi haqqlarına qeyd olunur və inşallah, yəni bu yünlüy e, kifayət edər və düzünü Allah bilir. Assaləmu əleyh Muhammedin və alihi və